216. De la Gaiomart la Saociant Gaiomart este fiul lui Ormat și Spandarmat. Glia, ca și alții macrantropi, mitici, el are o formă rotundă și strălucește a idăma soarelui. Când moare, din trupul lui apar metalele. Sămânța lui este purificată de lumina soarelui, a treia parte din ea cade pe pământ și produce rubarba, din care se va naște prima pereche de oameni, masie și masiane. Masie se scrie M-A-S-Y-E. Masiane se scrie M-A-S-Y-A-N-E Altfel spus, perechea primordială se naște din strămoșul mitic Gaiomart și din Mama Pământ, iar forma lor inițială este vegetală, mitologemă destul de răspândită în lume. Ormastele poruncește să facă binele, să nu-i slăvească pe demon și să postească. Într-adevăr, Masie și Masiane îl proclamă pe ormas de drept creatorul lumii, dar ei cedează ispiterii lui Ahriman și spun că el este autorul pământului, apei și plantelor. Din pricina acestei minciuni, perechea este condamnată și sufletele lor vor rămâne în infern până la înviere. Timp de 30 de zile, primii doi oameni din lume trăiesc fără hrană, apoi sug din zițele unei capre și se prefacă nu le place. Era a doua minciună și acest lucru i-a întărit pe demon. Putem interpreta acest episod mitic în două chipuri, ca ilustrând fie 1. păcatul minciunii, fie 2. păcatul de a fi mâncat, adică de a fi întemeiat condiția umană. Într-adevăr, în numeroase mituri arhaice, cuplul primordial nu are nevoie de hrană. În plus, după credința iraniană, la sfârșitul veacurilor, oamenii nu vor mai bea și nu vor mai mânca. După încă 30 de zile, masie și masiană doboră vita din capul unei cirezi și ofrig. Ei închină o bucată de carne focului și alta zeilor, un vultur răpește însă această parte. La puțină vreme după aceasta, un câine mănâncă, cel din din carnea victimei. Acest lucru poate să semnifice faptul că Dumnezeu nu a acceptat ofranda, dar și că omul nu trebuie să se hrănească cu carne. Timp de 50 de ani, masie și masiane nu au pofte sexuale, apoi se împreunează și li se nasc doi gemeni, atât de gustoși încât mama lor îl devoră pe unul, iar tatăl pe celălalt. Atunci, Ormazd suprimă gustul copiilor pentru ca de aici înainte, părinții lor să-i lasă în viață. După asta, Masie și Masiană au alte perechi de gemeni care devin strămoșii tuturor semințiilor omenești. Mitul lui Mart, în avestică Gaia Maretan, viață muritoare, este de mare semnificație, ajuntându-ne să putem aprecia opera de reinterpretare a mitologiei tradiționale, săvârșită de teologii zoroastrieni. Gaia Mart se scrie G-A-Y-O-M-A-R-T. Gaia Maretan se scrie G-A-Y-A -A spațiu M-A-R-E-T-A-N. Ca și inir sau purușa, Gaia Mart este un macrantrop, primordial și androgin, dar omorârea lui este diferit valorizată. Din trupul lui nu se mai făurește întrega lume, ci numai metalele, altfel spus, planetele, iar din sperma lui, rubarba, se naște prima pereche de oameni. Așa cum în speculația evrească târzie, Adam este înzestrat cu atribuțe cosmologice și cu mari virtuți spirituale, Gaiomart deține și el o poziție excepțională. În istoria sfântă Mazdeană, el a pus ca importanță după Zaratustra și Saoșiand. Într-adevăr, în creația materială, Gaiomart primește primul, revelația religiei celei bune. Și întrucât a supraviețuit timp de 30 de ani agresiunii lui Ahriman, el a putut comunica reverația sa lui Masie și Masiane și au trimis-o apoi urmașilor lor. Teologia masteiană îl proclamă pe Gaio Mart drept omul drept și desăvârșit, egal lui Zaratustra și Saușian. Opera teologilor târzii, exaltarea lui Gao Mart a sfârșit prin a aduce răzcumpărarea condiției umane. Moartea a fost introdusă în lumea materială de către Ahriman, ca urmare a păcatului primilor strămoși. Dar, după cum remarcă Zehner, păcatul originar pentru Zoroastrian este mai puțin un act de nesupunere și mai mult o eroare de judecată. Strămoșii s-au înșelat, socotindu-l pe Ahriman, drept creatorul. Totuși, Ahriman n-a reușit să ucidă sufletul lui Mart, și, prin urmare, nici sufletul oamenilor. Or acesta este cel mai puternic aliat al lui Ormazd căci în lumea materială numai omul dispune de liber arbitru. Dar sufletul nu poate acționa decât prin corpul în care se lășluiește. Trupul este instrumentul sau haina sufletului. În plus, corpul nu este creat din tenebre, așa cum afirmă gnosticii. E ci din aceeași substanță ca și sufletul. La început, trupul era strălucitor și miresmat, dar concupiscența l-a făcut urât mirositor. Totuși, după judecata esatologică, sufletul va regăsi un trup înviat și luminos. Pe scurt, de grație libertății sale de alegere între bine și rău, omul nu numai că își asigură mântuirea, ci poate chiar să participe la opera răscumpărătoare a lui Ormast. După cum am văzut, orice sacrifiant contribuie la transfigurarea lumii, restabilind în propria sa persoană condiția de puritate care preceda amestecul produs de agresiunea lui Ahriman. Căci pentru mazdeism, creația materială, adică materia și viața, este bună în ea însăși și merită să fie purificată și restaurată. Doctrina învierii corpurilor proclamă în fond valoarea inestimabilă a creației. Este cea mai riguroasă și mai îndrăzneață valorizare religioasă a materiei ce se cunoaște înainte de filozofiile chimiste occidentale din secolul al XVII-lea. În timpul celor 3000 de ani care despart omorului Gaiomart și emergența cuplului primordial de apariția lui Zara au fost o serie de domnii legendare, între care cele mai însemnate au fost acele ale lui Im sau Ima, Azdahak și freton Im se scrie Y-I-M Ima se scrie Y-I-M-A Azdahac se scrie a z d a h a k Zaratustra apare în mijlocul istoriei la distanțe egale de Gaiomart și de viitorul mântuitor Saoșian Potrivit unei tradiții din secolul al IV-lea, era noastră Saoșian se va naște dintr-o fecioară care se va scălda în lacul Casaoia, unele sale conservă în chip miraculos sămânța lui Zaratustra după cum am văzut, rănuirea finală, Frasochereti va avea loc în urma unui sacrificiu înfăptuit de Sao Shiant. Cărțile pe Hlevi descriu și mai amănunțit episoadele acestui scenariu eshatologic. Mai întâi, din de 3000 de ani, oamenii se vor abține treptat să mai mănânce carne, lapte și vegetale, ajungând să se hrănească numai cu apă. După Bunda hisnă este exact ceea ce li se întâmplă bătrânilor în apropierea sfârșitului. În fond, eschatologia reia cu scopul de a le anula actele și gesturile strămoșilor. Demonul Az, pofta, nemai având putere asupra oamenilor, va fi silit să-și devoreze proprii săi demoni. Uciderii taurului primordial de către Ahriman îi corespunde jertfirea eschatologică a boului Hataios, săvârșită de Saoșian și Ormast. Băutura făcută din grăsime și măduva lui, amestecată cu haoma alb, îi va face nemuritor pe cei înviați. În calitate de om primordial, Gaiomart va fi înviat primul. Luptele care au avut loc la începutul vremilor vor fi reiterate. Dragonul Azdaha apare din nou și cere reînvierea lui Freton, care l-a înfrânt în Ilotempore. În bătălia finală, cele două armate se confruntă și fiecare luptător se va bate cu dușmanul său, hotărât dinainte. Ahriman și Az vor fi ultimii care vor cădea sub loviturile lui Ormast și Sroz. Nota 7 E vorba, desigur, de un mit eschatologic indo european păstrat încă în India brahmanică și la germani. Închei nota. După unele izvare, Ahriman va fi redus pentru totdeauna la neputință. După altele, el va fi împins spre gaura prin care a pătruns în lume sau va fi nimicit. Un incendiu uriaș va face să curgă metalele din munți și, în acest fluviu de foc, arzător pentru cei răi, bun ca laptele cal pentru cei drăți, trupurile înviate se vor purifica timp de trei zile. Păjolul va face să dispară munții, văile se vor umple și găurile care dau în infern vor fi astupate. Pământul și netăt este, după cum se știe, o imagine a lumii paradisiace primordiale și, în același timp, a celei eschatologice. După reinovasio, oamenii scăpați de de păcatului vor trăi veșnic, bucurându-se de beatitudini atât carnale, de exemplu familiile se vor reuni, cât și spirituale.